Csatlakozik bekén. Hogy van? Most már biztonságban van? És ez, barátaim, árnyalatnyi, azonban halálos fenyegetés Kén Mendesztől, együtt találva egy ostorcsapás nyimaró magabiztossággal. Púcs azonnal válaszol. Tekintete kénre ugrik, és lehakítja a hangját. Alkut kötöttem. Megtartom az alkut. Adja ki ebből a testvéremet. Van valami kétségbees és a hangjában. Fél kéntől tényleg átkozott túlfél. Mi a fenét művelt kén a testvérével? Megengedhette volna, hogy megtartsa az ujját. Ó, bassza meg, mormolom. Igen, lavügynök, ó, bassza meg. Megmentettem műt. szólal meg kén. Semmi közöm sem volt ahhoz, hogy mit tett vele az az ember, aki elrabolta, és a megmentésének ára volt.